Зенек Микола Жулинський почалося активне вимивання інтелігенції з усіх можливих структур. Буквально нізвідки, звідки, мов би, з-під землі стали з'являтися темні фігури на взір Савлохова, Бакая, Медведчука, Суркіса, Юфи, і їм не з числа. Звідкись? І кожен наївний точно відповість звідки. В них з'явилися великі гроші. Вони за безцін скуповували заводи, кораблі, літаки, і таке інше. Письменництво наше або зашоковане побаченим німотствувало, або ж навперегінки бігло до нових господарів життя, щоб найнятися в них пахолками. Ніхто не підраховував, скільки нашого брата повскакувало в партії, і незідейних переконань, бо партії з виразною державницькою ідеологією було одна-дві. І то їм не дуже щастило на парламентських виборах. Пішли в новопартійці наші колеги, щоб їсти хліб із маслом, Бо ж дуже сутужні часи почалися в Україні. Згодом чи маленько цих ходоків ми побачили вже в ролі вельмож нового режиму, який маскувався під незалежну українську державу, хоча був і не до державою, і не до українською, а звичайним сателітом Росії. Письменництво з його організацією дедалі більше затиралося, відсувалося на маргінез культурного життя. Це щоб воно не плуталося під ногами в час великого деребану держави і не морочило людові голову так званою національною ідеєю. Гуманітарна катастрофа вже не насувалася, вона вже була. Українська інтелігенція виявилася, як завжди, розсвареною, продажною і переляканою, а тому й не змогла хоч трохи протистояти цій катастрофі. В Україні відбувається сторічний ювілей Євгена Маланюка. Але того ж дня маємо концерт Йосипа Кобзона. Де президент Кучма з усіма своїми високопоставленими підхлібниками? Звичайно ж, на концерті Кобзона. Наша так звана гуманітарна влада не знає, де в столиці який музей і деякий театр, хоча їх у нас катастрофічно мало. Ситуацію пробує якось змінити новий віцепрем'єр Жулинський. Але один у полі не воїн, та й дуже заважає він їм, бо починає вимагати кошти на всякі гуманітарні проекти. А державні кошти зовсім не для того призначені. Вони призначені для того, щоб їх розкрадати. І їх розкрадають через сотні схем, у державі нібито ні з цього, ні з того з'являється новий клас – олігархи. Поміж них чимало олігофренів. Інтелектуальна атмосфера в суспільстві домежно розріджується. У владі опиняються люди, які до пуття читати не вміють. Вибухають скандали через куплені високопосадовцями дипломи. Купуються і продаються посади і нагороди ні німодствує або й само підіграє в цих іграх, вигадуючи собі якісь крихти з барських столів. Якщо в Польщі, Литві, Латвії, Естонії інтелігенція не тільки задала тон боротьби за незалежність від російської кормиги, а й стала режисером усіх важливих для незалежності дійств, зрештою взяла владу в свої руки, щоб більше її не віддати політичним опонентам, то ми нічого цього не змогли не висунули зі своїх рядів ні українського Валенсу, ні Гавела, ні Лансбергіса. Потураючи тотальному розкраданню держави, ми водночас займалися натхненним поїданням одне одного. Інколи починає здаватися, що самоїдство – наш національний вид спорту. Юрій Мушкетик на посту голови спілки з його голосним іменем та літературним авторитетом ще проривався у високі владні кабінети і оприлюднював там думку письменницької еліти з того чи того приводу. Інколи до неї навіть прислухалися, або вдавали, що прислухалися. У кожному разі Мушкетик ще зберіг майно спілки, і при ньому, здається, не почався деребан, що швидко зробив спілку лузером. Мушкетик одійшов, віддавши кермо Яворівському, який рвався на пост голови так, ніби там було медом помазано. Він знав, чого хотів. Молодь підтримала його, бо вірила, що він, по-перше, як нардеп, матиме більші можливості для контакту з владою. Отже, й ефективніше відстоюватиме інтереси спілки. По-друге, динамічніший, енергійніший, за розважливого і поміркованого мушкетика привнесе цю динаміку в спілчанське життя, яке на той час почало геть затухати. Спілці ще відбувалися якісь вечори, на котрі приходило потроху людей. Літніх. Це вже було якесь сумне гетто. З появою Яворівського літературне життя нітрохи не активізувалося. Поглинутий своїми депутатськими обов'язками, він в обідню перерву міг заскочити в спілку на годину, щоб роздати наряди працівникам апарату і знову пірнути під купол Верховної Ради. Щоправда, завжди знаходив час для потаємної аудієнції зі своїм заступником Анатолієм Кримом. Мені тоді і не спадало, що там виробляється тонка стратегія дерибану спілчанського майна. Яворівський тоді ходив в вороволі слави. По-перше, одну за одною засилав гнівні епістоли президентам. Спершу кучмі, далі Ющенку. По-друге, виступав на радіо з передачею «20 хвилин з Володимиром Яворівським», у якій гнівно таврував усіх ворогів України. Ратоборець, плейбой, герой, улюблениць мас.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 Але зустрічаю лікарів, що мені, як секретареві спілки, скаржаться. Нас хочуть продати. Я до Явора, до Крима. Що це лікарі говорять? Буцімто спілка продає поліклініку. Яврю сміхається на всі свої голівудівського штибу зуби. Плюнтому межи очі, хто такі е, плітки розпускає. Як же можна продати сплитчанське майно без рішення з'їзду? А й справді, думаю я... Відчуження спілчанської власності можливе тільки з дозволу найвищого органу спілки. З'їзду з заспокоюю лікарів ніхто і ніколи вас не продасть. Та ось виявляється, що літфондівська поліклініка на Рейтарській уже нам не належить. Війшов до підприємства ще один співзасновник. Було проведено капіталізацію статутного фонду, а наші юристи таки бездари. Нас надурено, і ми вже нічого не можемо вдіяти. Отак було пояснено втрату поліклініки. В процесі слідства виявлено підробку документів. Слідчий показує буцімто мій підпис, яким я стверджую необхідність операції з поліклінікою. Виймаю паспорт і показую, який у мене там підпис. Експертизу замовлятимемо? Та ні, каже, тут і так видно, що це не ваш підпис. Отже, підроблення документів. Та ми вже накопали на Єврівського стільки, каже слідчий, що на десяток років потягне. Ситуація в спілці стає дедалі загрозливішою. Може, саме тому творча молоді не хоче до неї вступати. Я е, можу назвати кількадесят імен, починаючи з Юрія Венечука, Сергія Жадана, Тані Малярчук, Андрія Бондаря і Олени Гусейнові, які вже визначають обличчя сучасної літератури, але ніяким чином і ніяким книжем їх до спілки не заманиш. За їхнім твердим переконанням вона вже скоро стане літературним трупом. Часи та обставини змінились. Мають змінитися й форми нашого творчого життя, звільнившися від спадщини тоталітаризму, коли всіх зганяли в одну кошару, за якою пильнували ідеологічні пастухи. Будні в контексті соціалістичного реалізму. Він був як летючий голландець, несподівано з'являвся в різних місцях, і ця поява була щоразу помітна, ба навіть уносила корективи в запланований і розрегламентований хід подій. Отакий От приклад. Мені молодому критикові виявили високу честь бути асистентом, а якщо по правді сказати, то кимось подібним до літературного негра. Абрама Кацнельсона Готувалася республіканська нарада молодих авторів, які видали перші книжки. Всю прозу віддали Віталіїву Дончику, а всю поезію мені.